Хоч, як і раніше, старанно добирали людей Перед тим, як підписати наказ про прийом нових бійців, я розмовляв з кожним із них і попереджував «Подумай, чи не буде тобі важко в нас» Щоб люди, вступаючи до загону, були готові до всього, я відверто говорив їм про всі труднощі партизанського життя Обстановка вимагала створення значно більшої бойової одиниці, здатної не лише здійснювати диверсії, ромити чималі гарнізони противника, а й вести бої до повного знищення. Разом з тим, не хотілося, щоб загін хоч у якійсь мірі втратив маневреність через те, що занадто розрісся. В Хіневських лісах ми були не одні. Відродився сєвський партизанський загін Хохлова. Виникла група, що стала ядром партизанів загону імені Ворошилова під командуванням капітана Гудзенка. Організувалась група бійців-патріотів Ямпільського району, з якої теж виростав загін, очолюваний партійним активістом Гнибідою. З усіма цими загонами путевляни мали тісні зв'язки, всіляко допомагали їм, отже, будь-коли могли домовитись про спільні дії». Недалеко в Баранівському лісі базувався невеликий загін партизанів Червоного району. З їх командиром і комісаром ми познайомились у Комарівці, куди прибули обговорювати питання зустрічі Нового року. Та довелося займатися зовсім іншою справою. Червонівці повідомили, що проти них вислано карателів, яким наказано знищити цей загін. Ми постановили допомогти сусідам. Насамперед послали у село Уланове, де розташували гітлерівці об'єднану розвідку на санях Після годинного бою есесівці були розгромлені Тут же спільно з червонівцями розробили план розгрому німецько-фашистського гарнізону в селі Есмань Операцію здійснили в ніч на 1 січня Новий рік нам добре допоміг Гітлерівці перепилися і партизани, не втративши жодного бійця, знищили ворожу комендатуру поліцаїв вузол зв'язку. Згодом ми дійшли висновку, що тактика партизанської боротьби повинна ґрунтуватися на взаємодії самостійних груп і загонів, тактично підпорядкованих єдиному штабові. Об'єднуючи таким чином навколо себе партизанів сусідніх районів, потивельський загін лишався порівняно невеликим – міг легко маневрувати і разом з тим мав можливість проводити великомасштабні операції. Тому й надалі, коли до нас приходило кілька патріотів з якогось району, ми створювали з них бойову групу. Коли ж вона зростала до загону, виділяли її в самостійну одиницю, підпорядковану нашому штабові лише оперативно. Так поступово склалося партизанське з'єднання, яке спершу називалося Путивльським об'єднаним загоном, а пізніше – групою партизанських загонів Сумської області. Після того, як ми пішли з Пащанського лісу, командування гітлерівців у Путивлі оголосило, що партизанів знищено. Окупанти знову розперезалися, грабували, по-звірячому розправлялись з населенням. За особливими списками, складеними поліцією, фашисти забирали людей, Зв'язували їм руки, саджали на машини, вивозили і вбивали. Ми вирішили нагадати про себе недолюдкам. Залишивши під надійним прикриттям базу в Хінельських лісах, наш загін вирушив у похід, щоб, як зазначалось у наказі, передислокуватись у Путивельський район. Намічали вийти на його східну частину, що межує з Курською областю, до Новослобіцького лісу, де до об'єднання з нами базувався загін Руднева. Зустрівши на шляху сильні ворожі заслони, ми змінили маршрут і поклали собі за мету дістатись у наш район з іншого боку, подалі на захід. Повернувши на північ, загін пройшов краєм Курської та Орловської областей і 10 січня через Глухівський вступив до Путивльського району. По дорозі партизани очистили від ворога з десяток сіл і знищили кілька ліній зв'язку. Загін розмістився в селі Кагань, що на річці клевень, звідси до Спадчанського лісу було не менше 15 кілометрів. Але тепер цей ліс мало цікавий у нас.